Його творив бог, та й то не зовсім вдало. А ще він був надзвичайно довірливий. Його неважко було розчулити. Типовий українець, подумав Олег. Невипадково життя знесло його на свій крутий гребінь. Вже не молодий, але й зараз рвіний, відчайний, сміливий, швидкий, неначе вітер. Щоправда, він нервував, походжав біля копиці над річкою, дивився на темну воду, на очеретяний присмерк. Обламував патички на кущі, бересклету, кидав собі під ноги. Ніч розісла попід лісом білі рядна туману. На місяць напливали довгі рибини хмар, зорі пригасли, а олени не було. Стриножений кінь пасся в лузі, зрідка пофоркував, ходив по крузі, привчений далеко не відходив. Максим зайшов за копицю і саме тоді причалив човен. Тихо, застережно заіржав кінь. Залізняк виступив з закопиці, тримаючи руку на пістолі. І не відгадати, зрадів дитині, здивувався, розсердився. Ні, не розсердився, схилився над білим вузликом. Величезний, лице темної бронзи, ліва брова заломилася в подиві чи усміху, рота щирений. Крихітка і велет. І враз по його щоці по глибокій борозенці скотилася сльоза. Він засоромився, змів її рукавом. Гострий дух пороху, чоловічого й кінського поту, збруї, бив дитині в обличчя. І Олена затулила її долонею, Скривився. Про що думав, не відгадати. Може покинути все і податися з малжонкою та дітьми на край світу? Є гроші, є добрі коні, є ніч і дорога в степу. Либонь про те не думав. Інша дума залягла в крутому міжбрів'ї. Що в містечку? Вимогли вони, наче вона йому не дружина, а вивідник. Розказала про реєстровиків, конфедератів, княгиню Яблоновську, коменданта фортеці Зарицького, старосту містечка пана Хтоменка, уніацького суддю Ясинського, який вершить лютий і неправий суд. Недовго гулятиме він і інші. хрупнув щелепами. На тому тижні. «Вдаримо з луговиками, зітримо на табаку. Лишайся тут, з нами». «Ні, Максима, я мовила тихо, там же Федірко. Він важко думав, дивився в темну глибінь її очей, у яку летів вже понад десять років. «Заховайся до льоху. Середу. І не виходь, поки не приїду, чуєш?» «Чую». Неуміло, незграбно одібрав білий пакуночок, поклав під копицею. Руками, ногами, неначекінь вигрібав сіно. Ногами ж збивав на купу, зірвав керею і кинув поверх сіна. Накинувся на неї спрагло хижон, не і начебто вона мала оборонятися, чи не даватися. І знову той самий пах пороху, поту, реміняча. Але тепер той запах був їй приємний. Прокинулася Катеринка, лежала мовчки, чебиряла рученятами, брала в руки зорі, запихала їх до рота. Десь неподалік у траві бив перепил. Пролетів ворон, а може коршак, може і я помру, і полечу отакою птицею, і побачу її, вона й не здогадається, що то я, а може сьогодні мені краще, і я бачив Лукію, наші возили у млин пшеницю, і я їздив з ними, ми з нею не показали, що знайомі, це було так смішно». Лукія допомагала батьку і поралася в примленовій хаті. Я пересвідчився знову, що в ній є щось таке. Сильне, жагучо бабливе, але не вульгарне. Воно мене дуже вабить, і я аж боюся його. Вона не схожа на жодну бачену мною раніше дівчину, ані на красуню з портретів живописців, ані на богоматір з ікони. Вона сама по собі, одна на весь світ. У її очах іскрить дивовижна пристрасть. От коли б її виховання? Інститут дівиць благородних. Благородства у ній вистачає, щоб науки по-справжньому, співу, танцю, книжки. Може, все це я надумав? Ні, коли вона минулого разу зняла вінок і поклала собі на коліна, то розповідала такі дива про кожну квітку, що я слухав, неначе дитина каже. Квіти розмовляють між собою і сваряться, і любляться, думають одна про одну і про нас. І через те, коли ми дивимось на них, нам або весело, або сумно. Не можна глумитися над квітами, над деревами, над травами. Може, це дивно. У ній сила, якої немає і в мені. Я бачив, як вона вгамувала коні, які схарапудалися, закрутила вішки в колесо і зупинила їх. І я побував, у примленовій хатині. Там піч, комен, стіни розписані квітами. Квіти, квіти, квіти, бачені і не бачені, дивовижні. І в одному місці серед них, Раптом, змія з зеленими очима. Я здивувався, а я ж струсила мене, А вона сказала неподівочому. Таке життя. Весь день снував про Лукію і про себе казку. Жили собі дід і баба, як би ми жили. Я навчив би її сказкою легко засинаю. А ще ж попереду неділя. У суботу ввечері Василя Гордійовича, а з ним і Олега, покликав сусід Пилип сікало, до нього приїхав у гостину син Грицько. Олег не пішов, незнайомі люди, та й запрошували його тільки щебності. А Василь Гордійович пострибав, одначе чомусь дуже швидко повернувся. У Сікалів співали до півночі. Єрепенець товаришляв баян, і пили тричі дуплетом стріляв з дробовика, давав салюти на честь сина капітана. Наступного дня під полудень Грицько сам прийшов у гості до чорних. Років тридцяти п'яти, високий, статурний, синюкий, брови в розліт, на підборідді ямочка, обличчя смагляво рум'яне, мужнє, справжній красень, гайдамака, як відмітив про себе Олег, який у думці. Всіх медведівських чоловіків тепер поділяв на гайдамаків і не гайдамаків, чорняків. Сонце парило в небі, а Грицько був задягнений у Френч. Ще й на руках мав чорні лайкові рукавички, які скинув тільки коли сіли за стіл під грушкою. «Дядь Васю, угощай сьогодні твой черед!» Чорний поставив на стіл літрову пляшку самогону. Олег подумав, що фронтовитий капітан може й